Розділ 10. Серед кандидатів до квадранта-вершників трапляються найманці, яким заплатили за вбивство когось екскурсантів. Такі випадки не є, вкрай рідкісними. Мені шкода, що міра стала жертвою нападу, але я з гордістю можу повідомити, що вона швидко нейтралізувала загрозу. У вас є вороги, пані генерале. Офіційне повідомлення від коменданта Панчика, пані генералу Соренгейл. Якусь миття просто шалашно дивилася, як першокурсник жбурляє Надін вниз. Її тіло з жахливим гепанням падає на землю. І вона лежить нерухомо, з вивернутої шиї і неприродним положенням голови. Вона мертва. Ні, тільки не знову. Надін, кричить Рянон, падаючи на коліна біля тіла. Надін, перепитує першокурсник, здивовано зводячи брову в одну густу лінію. Якого бісе? Що ти собі думаєш? кричить Еметеріо. Ніхто не втручається, вимагаю я, коли обидва мої кинджали вже лежать у мене в долонях навіть раніше, ніж я усвідомлюю, що їх витягла. Бичара переводить погляд з ціла на дін на мої кинжали, потім дивиться на моє волосся. Це я Вайлет Цоренґайл. Серце калатає, але ніхто більше не помре від мого імені. Користуючись тим, що серед курсантів запанувало суміття, я не чекаю його відповіді, а метаю обидва кинджали цілюся йому в боки. Проте він, як на свої параметри, несподівано швидкий. І обидва мої леза до опору входять у груди, якими він встигає закритися. Чорт! Вайлет! Кричить Андарна. Спи! Я грюкаю щитами, блокуючи все й всіх. Ксидена нема. Альям загину. Саме через пробу захистити мене. Зараз немає значення, чому цей штрих хоче мене вбити. Тут або я досить сильна, щоб вижити, або ні. Першокурсник видає розлючений стогін, коли різко вириває закривавлений кінжал із своїх передпліч, і вони з гуркотом падають на землю. Це його помилка. Він може вищий на цілий 30 см, але йому знадобляться ті кінжали, якщо збирається мене бити. Хоча з такої комплекції його буде важко здолати. Перестань робити великі кроки, які тебе викривають. Слова Кседена, сказані минулоріч, звучать у моїй голові, наче він стоїть поруч із мною. Я повинна використовувати те, що маю – свою швидкість, на власну користь. Я біжу на цього здоровання. Він викидає масивні кулаки вперед, цілячи в голову, а я падаю на коліна, перш ніж першокурсник встигає мене торкнутися, ігноруючи. Нищівний біль у ногах я ловлю момент, щоб прослизнути повз противника – і в русі підрізаю сухожилля, протягуючи лезом з коліна. І скриком він валиться вперед, як та впала колода і гепи на підлогу. Вайлет! кричить десь позаду Дейн. Я зриваюся на ноги і обертаюся до Велетній, який уже перевернувся на спину, ніби не відчуваючи болю, але не можу встати після того, що я з ним зробила. Зате він може дотягнутися до одного з кинжалів і метнути його у мене. Що він власне і робить? Блядь! Ухиляюся від власного леза, але першокурсник лупить ногою, яку я не порізала. Його чобіт б'є мене під коліно. Удера збиває з ніг, і все, що я бачу, коли падаю на знак – це стеля. Спочатку я всією вагою приземляюся на стегно, а тоді на якусь мить біль цілковито мене засліплює, бо головою вдаряюся об підлогу. Рязючий біль віддає дзвону в вухах, та принаймні я не приземляюся на власні леза. Один кинджал досі в руці, але перед очима все так пливе, що здається ніби їх два. Першокурсник хапає мене за праву ногу і тягне до себе так, що від тертя моєї шкіри з лискучою підлогою чутно скрип. Якщо я встромлю кінжал його руку, яка мене затиснула, лезу війде далі в мої власні м'язи. Тому я цілюся вище, але мені вдається тільки залишити поріз на передпліччя мого супротивника. Серце скаче. Під саме горло, коли люди навколо викрикують моє ім'я, однак вони не можуть втручатися. Я на другому курсі, а цей мудак не в моєму загоні. Він тягне мене до себе ногами вперед. Моє волосся просочує його кров із калюжі, що творилося на підлозі. Якщо не вирвуся з його міцної хватки, я буду мертва. Заношу ліву ногу і б'ю щелепо, але здоровило не відпускає. Живуче падло. Наступним ударом із хрускотом ломаю йому ніс. Кров'ю шить. Але він змахує і кидається на мене, притискаючи до підлоги своєю непідйомною вагою. Блять і блять, і ще раз блять. Він ловить мою праву руку, коли замахується кенджалом, і припинає зап'ястя до землі, іншою рукою бере мене за шию і стискає. Та здохни вже, сука, шипить першокурсник, спускаючи свою пику до мене. Його голос зливається і дзвоном у моїх вухах. Він так сильно тисне на трахею, що я вже не маю повітря. Секрети вмирають разом з тими, хто їх зберігає. Шепоче, коли його ніс опиняється за кілька сантиметрів від могу, Очі в нього світло карі, але облямовані червоною окантовкою, ніби він щось вживає. Айтос. Страх захоплює мій розум, прориваючись крізь щити, але цей страх не мій. Не можна звертати увагу на страх терна. Це шлях до смерті. А я не збираюся помирати під якимось безіменним типом з першого курсу. Вільною рукою витягую один з кинжалів, припасованих уздовж ребер і швидко б'ю його лезом у спину велетня. Туди, куди навчив мене Ксейден? У нирку. Раз, другий, третій. Я не зупиняюся і вже втрачаю рахунок, коли нарешті його хватка слабне він повністю опускається на мене. Мертвим вантажем. З останніх сил намагаюся зіпхнути його з себе і пробую набрати повітря в легені. Він важче за бика, але мені вдається зіпнути його тіло і вислизнути з-під нього. Повітря прекрасне, дорогоцінне повітря наповнює мої груди. Я набираюся його крізь пекло в горлі і розглядаю балки на стелі. Біль. Усе моє тіло ніщо інше, як суцільний біль. Вайлет, голос Лейна тремтить, коли він присідає біля мене. З тобою все гаразд? Секрети вмирають разом з тими, хто їх зберігає. Ні, зі мною не все гаразд. Його батько щойно намагався мене вбити. Змушує себе перемогти біль і зібратися з думками, перекочуючись на руки коліна. Нудота хвилями проходить крізь мене, але я вдихаю через ніс і видихаю через рот, аж поки можу знову нормально ковтати повітря. «Скажи щось!» Несамовитим шепотом благає Дейн. Я спираюсь на руки і в кілька рухів штовхаю тіло нападника назад, щоб стати на коліна. Ніби вигинаю шию і здригаюся, глибоко вдихаю. Ві. День встає і простягую мені руку, а в його очах знайома тривога. Хай йому чорт, тільки не це. Кидаю всю свою енергію на щити. Не торкайся мене, вимовляю окремо кожне слово, голосом шорстким, як наждачний папір, і повільно стаю, чудово усвідомлюючи, скільки очей зверну на мене. Поморочиться в голові, однак я борюся з цим і збираю п'ять своїх кинджалів. Усі спостерігають, як я нахиляюся. І перш ніж класти зброю назад у піхви, витирає кров і злез об форму мертвого першокурсника. Страх, що заповнив ментальні шляхи, змінюється полегшенням. «Зі мною все гаразд», – повідомляють Терно і Андарні. «Матіас і Генрік, заберіть тіла», – наказує Дейн. Принаймні, здається, що голос його. Дзвін у моїх вухах заглушує всі звуки, що лунають далі, ніж за пів метра від мене. «А мені можна торкнутися вас?» – питає Еметеріо. «Я досить голосно висунула вимогу Дейнові». Киваючи, переконавши, що ми щити на місці, і матеріо бере в руки моє обличчя і роздивляється зіниці. Він затуляє долонею світло, потім підводить її, після чого шлунку навертається свіжа хвиля доти. «У вас трус мозку, хочете пропустити решту заняття? Він відпускає моє обличчя, але притримує мене рукою, бо я хитаюся». «Ні». Я не пропущу день атестації, як минулого року. Я за нею нагляну, каже Імоджин, беручи мене за лікоть. Еметеріус тискає губи, а його темні очі прищуються. Я не намагатимуся вбити її цього року, обіцяю. Емоджен притягує мене ближче, але не тримає, лише дозволяє на себе спертися. І так добре. Вас щойно душили, курсанко Соренгейл, нагадує мені Еметерію. Це не вперше, відповідаю хрипко, наче сподертого лезами горла. Я полікуюся пізніше, я залишаюся. Він зітхає, але нарешті киває, повертається на своє місце вгору тренувального мати і піднімає планшетку із списком, яку він, очевидно, впустив. Його підіслав Айтос, шепочує й Моджен, думаю, що на нас полюють. Боги, сподіваюся, Ксейден не з'явився вчора з іншої причини. Її зелені очі спалахують за секунду того, як рідка з'являється з іншого боку, торкаючись мого плеча. Чорт, Соренґейл! бурмочив він, простягаючи мені руку якою я не беру. Завжди щось відбувається, правда? Намагаюся сміхатися, повертаючись до краю мат, де мене вже страхують від можливого падіння в будь-який бік. Ймовірно, його підіслали як повідомлення для вашої матері, каже Матеріо, хитаючи головою. Те саме сталося з вашою старшою сестрою під час її навчання. Першокурсники з жахом у своїх широко розплющених очах спостерігають, як я розглядаю за підлогу. Помічаю, що Ріанон, Дейн і Соєри відсутні. Правильно. Вони повинні забрати Надін і тіло безіменного першокурсника. Надін помирала тільки тому, що сказала ніби вона це я. Колючий біль смутку осидає мені. Через нього мої пульсуючі коліна готові розійтися. Але я не можу собі дозволити цих почуттів. Не можу піддатися, поки всі дивляться на мене. Тому відкладаю цей біль у скриньку, де зберігаю решту емоцій, що переповнюють мене. Слоун, еарик Стоять посеред мати, дивлячись на мене, з різними ошелешеними виразами обличчя. На лиці Уаріка читається набагато більше занепокоєння, ніж Слоун. «Хтось збирається прибратися і битися чи як?» – запитую, не звертаючи уваги на густу червону рідину, що стікає по шиї. Стояти просоченою кров'ю супротивника краще, ніж лежати у власній на його місці. «І ти хотіла вийти проти неї, Мері?» – пирхає один з першокурсників позаду мати. У нього широка квадратна щелепа і глибоко посаджені каї очі під кутастими бровами, але я не знаю його імені. Я, бляха, і не хочу знати його імені. Я знала Слоун та Аріка, і цього вже задосить, А також знала Надін. Ми стоїмо пліч-опліч, поки курсантки першого курсу витирають кров. Вони продовжують атестацію, я зосереджуюсь на тому, що відзначати помилки в стилі Боюн Слоун. А їх багато. Насправді вона бійця так, ніби майже не тренувалася для квадранта. Такого не може бути. Ліам був найкращим бійцем серед першокурсників торік. Але й без того кожен таврований знає, що потрапить у квадрант вершників, коли досягне повноліття. Звісно, слон має бути навчена. Ти впевнена, що вона сестра Ліама? – запитує Рідок. Так, відповідає Моджен, протяжно зітхаючи. Але й точно не виховували бійці, і це видно. Арік без жодних зусиль кладе її на дупу шість разів. От лайну, це все ускладнює, зокрема те, як зберегти її життя. За годину я складаю свою фізуху під пильним наглядом рід, достатньо усвідомлюючи, що на моїй шкірі ще засихає кров першокурсника. Однак я високо тримаю голову, коли на мене витріщаються інші курсанти. Стаю легше, бо дзвін у вухах хминає, хоч відчуття нудоти після заняття досі не покидає мене. Я відпрошуюся з вечері і відмовляюся від пропозиції Рі провести мене до кімнати. Повільно, але впевнено піднімаюся сходами на другий поверх самотужки. Болить кожна кісточка, кожен м'яс, кожна фібра мого єства. За крупу дверей відчуваю знайому опівнічну тінь. Вона гортає мій розум, і коли відчиняю двері, то з полегшення бачу кседина, який, склавши руки на грудях, спирається на стіну між столом і ліжком, і таке враження готовий когось убити, як завжди. Вісім днів, нарікаю я, морщичись. Я знаю. Він відштовхується від стіни та в кілька кроків перетинає всю кімнату. І судячи з того, що Терн показав Згаель, мені варто було покласти командира і приїхати сюди раніше. Він охоплює моє обличчя долонями, але відчуття не такі, як раніше. І ця людь горить у його очах. Вона так контрастує з м'яким доторком його шкіри, коли він оцінює мої травми. Кров його не моя. Горло хрипить так, ніби я ковтала полум'я. Це добре. Коли він вигинає щелепу, я знаю, що він дивиться на синець навколо моєї шиї. Я навіть не знаю, як його звати. Я знаю. Кседенові руки пускається вниз, і я вже оплакую цю втрату. Його прислав полковник Айтос. Шкода, що не зміг убити його раніше. Першокурсника чи Айтоса. Обох! Він не сміхається на мою спробу пожартувати. Давай помиємо тебе і загорнемо в ковдру. Ти не можеш бувати курсантів, ти тепер офіцер. Та ти що? Як там у Самарі? Запитує Кседина кілька годин по тому, коли сиджу на ліжку, схрестивши ноги, викупана із мискою супу, яку він приніс для мене з загальної їдальні. Кожна ложка дається збоєм. Але він має рацію, я не можу дозволити собі не їсти, мені потрібні сили. Ти диви, ми ставимо запитання. Його рота піднімається, і Кседина зручно умощується в кріслі в кутку кімнати. Він дістав шкіряний ріменець і гостристь у нього леза кенджалів. Поки я була в ванні, він стягнув у себе лютну шкіру. Не знаю чому, але в новій офіцерській формі ксен ще гарніший, ніж у курсантській. Складно не зауважити, що й на цьому однострою нема знаків розрізнення. Він носить свою нашивку і знакрила лише тоді, коли був у квадранті. Я не збираюся сварити тебе через гру запитання, киваю в його бік, промовистий погляд. І в цей час звертаю увагу на два томи на полиці біля нього, які я позичила у Джесіні. Однак бажання розповісти йому про свої дослідження зникають зі згадкою про те, що я не знаю всіх правил, яка стосується його. Питати про те, що хочеш знати. Це не гра. Ти і я. Теж не гра. Каже, не припиняючи гострити ножи. Лезо монотонно чиркає об шкіряний рім'ниць. А Самара вона інша. Однослівні відповіді мене не влаштовують. Він відривається від цього заняття. Я мушу постійно доводити, що я чогось вартий. І причина цьому, мабуть, найбільш цинічна, яка може бути. Це дратує. До тебе особливе ставлення, я всміхаюся, нарешті Кседена щось дратує. Маєш на увазі через це він торкається, тавра на шиї тупим краєм леза. Так, думаю більше через прізвище, ніж через тавро, знизує плечима. Старші вершники... Поблажного ставлиться до Гарика. Дякую і на тому. Мені шкода. Опускаю ложку в миску і лишаю її там. Знаєш, не гірше, ніж я очікував. А мої сили почати задосить, що більшість із них замислилася. Він ховає шкіряне точило назад у наплічник, підводиться з кресла і вкладає в піхви свій останній кинджал. Ти знаєш, як це, коли люди судять тебе за твоїм прізвищем. Думаю, можна сказати, що в тебе і з гірше. Але тільки в межах з цих кордонів. Він повертається іншим боком мою броню на спині стільця, де вона сохне, і йде через кімнату, щоб сісти на край ліжка. Воно не таке велике, як було в моїй кімнаті торік. Але місця вистачить нам обом, якщо я попрошую залишитися. Чого я не буду робити? Буде так близько і втриматися, щоб не поцілувати його, це вже складно. Але спати поруч я б, напевно, здалася. Це точно, відставляю миску на тумбочки і витягаю свою щітку. Я переводжу поля до дверей, коли, здається, чую голос Ріанону у коридорі. За секунду вона зачиняє за собою двері. І я раптом згадую. Ти захистив мою кімнату від відвідувачів перед тим, як поїхати? Він киває. Захист діє також від звуку. Він кладе ногу на коліна, але так, щоб не зачіпати зутчам ліжко. Звісно, це тільки в один бік. Ти можеш чути, що відбувається там, але ніхто не може чути, що відбувається тут. Подумав, може тобі захочеться усамітнитись. Від усіх людей, яких я не можу привезти, ти можеш завести сюди будь-кого. Кого хочеш, заперечує Кседен. Справді, мій голос бронить сарказмом, коли я розчисую щіткою ще вологе волосся. Боріанон якось спробувала зайти, але чомусь опинилася на іншому боці коридору. Наступного разу кутики його рота розтягуються і в нього на обличчі поблизькою усмішка. Скажи, щоб взяла себе за руку. Вхід сюди можливий тільки, якщо триматися за тебе. Чекай. Я спершу зупиняюся, а тоді тягну щітку до кінця, розчисуючи заплутані кінчики. Тобто ти створив захист не тільки для нас із тобою. Це твоя кімната, Вайлет. Він стежить за рухом щітки моєму волоссі, Мене ж заворажує його пальці, якими він обхопив коліна. Складно стримуватися. Вона захищена лише від непроханих гостей. Пройти може той, кого ти проведеш із собою. Він прочищає горло і змінює позу, а я продовжу розчісуватися, повільно проводячи щиткою між пасмами. І ще, як це негеюстично, я. Мені страшенно подобається твоє волосся. Якщо колись захочеш поставити мене знову на коліна, чи виграти якусь суперечку, просто розпусти його. І я зрозумій натяк. Від спогадів перехоплює подих. Минуло лише кілька місяців, відколи він це сказав. Невже? Таке відчуття, ніби це було так давно і водночас учора. Ще раз, ти загистив мою кімнату для мене та всіх, кого я схочу привезти, підвожу на нього брови. А якщо мені захочеться, роби все, що хочеш. Від тепла в його погляді мені знову перехопив подих. Ніхто нічого не почує. Навіть якщо рознесе шафу. Я спускаю з рук щітку і вона падає мені на коліна. Але одразу оговтуюся. Ну, або майже. Конкретно ця шафа видається досить... Добротною, не той мотлох, що був в моїй кімнаті торік. Той, який ми випадково перетворили на дрова, коли вперше взялися одне за одного. Це виклик? Він кидає погляд на меблі, бо я готовий гарантувати, що успішно впораюся із шафою. Щойно ти одужаєш. В цьому місці ніхто ніколи не дуже повністю. Лучне зауваження, просто скажи потрібні слова, Байлет. Того, як він дивиться на мене, достатньо, щоб температура мого тіла підвищилася до кілька градусів. Лише три слова. Три слова. Отак, розігналася і вже кажу, що я його хочу. Обійдемось без цього. У нього й так забагато влади наді мною. Знаєш, коли щось можеш, це не означає, що ти мусиш це робити, випалюю я. Бо що стосується сили волі, то коли справа доходить до Ксейдена, у мене з нею хріново. Вистачило б одного дотику, щоб я повернулася його обійми і була готова повестися на все, що він вважатиме достатньо. Часткою правди для мене. Коли я дійсно заслуговую – ні. Я маю все знати. Але ми точно не мусимо. Тоді розкажи мені, як минув дві тиждень. Плавна зміна теми. Мені було важко на них дивитися, зізнаюся я, на парапеті. Я намагалася, але мені було важко. Ти була на вежі? – насуплюєся Ксейден. Так, через біль у колінах мушу посунутися і змінити позу. Я обіцяла Ліаму допомогти Слоун. А з двору я не могла цього зробити. З моїх вуст зривається саркастичний сміх. І ще боялося, що вона мене бляха ненавидить. Тебе неможливо ненавидіти. Він стає і підходить до стіни, де залишив свій наплічник. Повір мені, я намагався. Повір мені, вона ненавидить. Навіть хотіла викликати мене вже на атестації. Я підсовуюся до узголів'я ліжка. Вона вважає, що я винна у смерті Ліама. Не ти, щоб вона помилялася. Ліам загинув не через тебе. Перериває Кседин, замираючи в одній позі. А через мене, якщо Слоун хоче на когось прямувати свою ненависть, то хай мітить сюди. Він б'є себе в груди і, обертаючись, кладе на плічник на стіл. Це не ти винен. Нам не вперше сперечатися, але щось підказує мені, що це не в останнє. Схоже, провини вистачить на двох. Я. Він відкриває верхню відділення рюкзака і риється в ньому. Кседине. Скільки кандидатів упало цього року? Витягає складений аркуш паперу і закриває наплічник. Забагато. Навіть зараз я чую крики декого з них. Їх завжди гине надто багато. Він знову сідає на ліжко, однак цього разу так близько, що мої коліна торкається його стегна. І це нормально, що тобі важко було дивитися, як гине молодняк. Це означає, що ти ще залишаєшся собою. Тобто ще не стала кимось іншим, ніж живіт скручується від прісного виразу його обличчя. На згадку про смерть Ліама... Між нами виросла міцна стіна. Бо я, наприклад, відчуваю, що змінилася. Навіть не хочу знати їхніх імен. Я не хочу їх знати. Не хочу, щоб було боляче, коли вони помирають. Це ще не робить мене іншою. Курсанткою другого року, каже Ксейден, ніби між іншим. Таким самим тоном він сказав, що не слід рятувати кожного таврованого, а лише тих, хто бажає урятуватися сам. Іноді забуваю, який він безжальний. Яким безжальний може бути щодо мене. Я вже бачила смерть раніше, продовжую я. Якщо не пам'ятаєш, то вона буквально переслідує мене з минулого року. Це не те саме. Бачите, як твої друзі гинуть на рукавиці чи на обмолоті? У двобоях чи навіть у боях? Це одне. Ми всі тут боремося за виживання. І це готує нас до того, що може статися. А коли гинуть кандидати в курсанти, то це зовсім інше. Він хитає головою, а тоді нахиляється вперед до мене. І знову беру свою щітку, щоб зайняти руку, якою хочу торкнутися його. Перший рік деякі з нас втрачають життя. Тихо каже Ксейден, заправляючи моє вологе волосся за вухо. Другий рік – це час, коли ми всі втрачаємо свою людяність. Це все частина процесу перетворення нас на ефективну зброю. Ніколи не забувай, що це, власне, і є їхньою метою. Зробити нас байдужими до смерті? Він киває. Стукіть у двері. Я на відміну від Кседена, реагує миттєво. Він видихає і підводиться прямо до дверей. Уже, запитую, відчиняючи двері і затуляючи мені вид, або затуляючи вид на мене. Уже, впізнаю голос Бодхі. Дай мені хвилинку. Кседен зачиняє двері, не чекаючи на відповідь. Дозволь мені піти з вами, перекидаю ноги через край ліжка. Ні, каже він, присідаючи на початку переді мною, щоб наші очі палилися на одному рівні. Він досі тримає в руці складений аркуш, який був витяг із наплічника. Сон це найшвидший спосіб відновитися, якщо тільки ти не плануєш шукати Нолона, а я чую, що сьогодні його важко знайти. Тобі теж потрібен сон, протестую я, відчуваючи, як від страху перехопля подих. У нас є лише кілька годин, і я не хочу, щоб Ксейден зараз пішов. Ти півдня був у польоті. Я маю багато чого зробити до ранку. Дозволь мені допомогти. Чорт, тепер я вже благаю. Ще ні, він простягає руку, аби торкнутися мого обличчя, але одразу опускає її, немов переосмислюючи свій рух. Однак я прошу тебе бути уважною до всього, що відбувається, коли через сім днів ти полетиш звідси стерном. Він вкладає аркуш у мої руки. І поки що ось. Що це? Дивлюся вниз на свою руку, але це наче звичайний складений клаптик паперу. Якось ти сказала, що я боюся не сподобатись тобі, якщо ти по-справжньому. Мене не впізнаєш. Я пам'ятаю. Коли ми разом, то завжди або тренуємось, або б'ємося. Не так багато часу маємо на довгі прогулянки біля річки чи чогось такого романтичного. Він лагідно стискає мою руку, та я відчуваю кожний мозоль, який в нього утворився від володіння зброєю. Але ж я казав, що знайду спосіб відкритися тобі. Наразі це все, що я можу зробити. Наші погляди зустрілися, і серце злітає аж під горло. Побачимо й в Самарії. Він стає, хапає на і забирає свої речі, приставлені до стіни біля дверей. Як я тебе там знайду? Мої пальці стискають складений аркуш. Сама я навіть не бачила, маму ніколи туди не посилали. Кседин озирається біля дверей і дивиться мені в очі. Третій поверх, південне крило, другі двері праворуч. Захист на тебе не діятиме. У його казарменій кімнаті. Спробую гадати, він не пропускає звук, але пропустить тебе, мене, а також всіх. Кого ти проведеш? Думки про те, що він використовує звукоізоляцію, щоб ламати шафи з кимось іншим, за досить, щоб у у моєму шлунку згорнувся. Ми хоч можливо й не разом, але ревнощі. Це ж не про раціональні емоції. Ні, Вайлет. Він піднімає обидва мечі над головою і відпрацьованим рухом закладає їх у піхви за спиною, тоді сміхається. Лише ти і я. Він виходить раніше, ніж я встигаю придумати, що йому на це відповісти. Тремчачими руками розгортаю аркуш і всміхаюся. Кседен Рірсон написав мені листа. Розділ одинадцятий. Гарік завжди був моїм найкращим другом. Його батько був помічником мого батька, що в певному сенсі робить його моїм дейном. Тільки таким, якому можна довіряти. Після Ляма Ботхі був і є найближчим мені братом, який завжди прикриє мою спину, куди б я не йшов. Поновлене листування лейтенанта Кседна Ріорсона із курсанткою Вайлет Соренгейл. Коли кілька днів по тому ми з імоджен поверталися з пробіжки, усмішка досі не сходила з молитця. Ми заходили в внутрішній двір і розмінаємо м'язи, щоб охолонути після розбіжки. Я схрестила долоні над головою і витягнулася, щоб розігнати поколювання в ботці за півгодини сніданок. Він написав мені листа. І я скільки разів його прочитала, що вже знаю на пам'ять. Там нема нічого небезпечного, жодних секретів, революцій чи підказок, як допомогти, але він не може ризикувати і писати про подібні речі. Та навіть краще, там тільки про нього. Різні дрібнички, як от про те, як він сидів на даху маєтку Рірсоню під час повстання, сподіваючись, що батько повернеться додому і повідомить про завершення всього цього. Останні три дні з твого обличчя не сходить усмішка, як у п'яниці. Зауважує Моджен, нахиляючись, щоб подивитися під поміст, коли ми проходимо повз. Як можна бути такою щасливою? Рано вранці. Я розумію, про що вона. Після дня атестації я теж на межі зриву. Так само, як Бодхі та Ея. Уже кілька днів сплю без жодних кошмарів. І отакій порі ніхто не намагається мене вбити. Опускаю руки. Сьогодні я біла трохи довж між перервами на піший хід. Ага, це явно саме та причина. Вона розминає шию. Може, ти б вже прийняла його назад? Він мені не довіряє. Я знизу плечима. Та я не можу йому довіряти. Це складно. Але я скучила за часами, коли могла бачити Кседина щодня. Чорт, я вже не можу дочекатися суботи. Крім того, навіть якщо між двома людьми відбувається та хімія, це ще не означає, що їхні стосунки мають бути чимось більшим, ніж звичайна фізична. О, ні, стоп. Хитає вона головою і заправляє за вугу пасмо роже волосся. Я взагалі-то завершувала розмову, а не починала. Я з тобою бігаю і тренуюся, але для того, щоб обговорювати сексуальне життя. У тебе є друзі, якщо ти не забула про них. Ті, яких я бачу, ти активно уникаєш за кожної нагоди. Ні, у цей ліс я не лізу. А ми хіба не друзі, запитую? Ми? Її обличчя аж кривиться. Спільниці зацікавлені в тому, що зберегти життя одні-одні. Це тільки змушує мене сміятися ще більше. Ой, не потрібно зі мною аж так панькатися. Вона мружить очі і дивиться повз мене на зовнішню стіну. В ім'я Данни, що може отакій порі робити писарка у квадранті. Мене пересмикнуло, коли помічаю Джесінію, яка чекає в одній з затишених ніж, ніби намагається сховатися. Розслабся, це подруга. Ти уникаєш другокурсників, але дружиш з писарями, і моджен скоса змірює мене поглядом. Я лише тримаю дистанцію, щоб мені не довелося їм брхати. А з Джес я дружила ще. Я не можу тобі цього пояснювати. Піду дізнаюся, що потрібно моїй подрузі. Пришвидшую ходу, щоб відірватися, але й Моджен не відстає. Привіт. Вітаюся жестом Джесінію, коли ми підходимо до ніші. Конкретно в цій розташований вхід до тунелю, який веде прямо до гуртожитку. Усе нормально? Я хотіла знати. Брови під каптором хмуряться, коли вона бачить імоджин, яка дивиться на неї, ніби міряє оком супротивника. «Усе нормально», – кажу імоджин, одночасно показуючи жестами. Джасіні не намагається мене вбити. Імоджин нахиляє голову. Її погляд падає на кремову кольорову сукню, яку тримає моя подруга-писарка. «Я не намагаюся її вбити», – показує Джасіні, широко розплющивши свої карі очі. «Я навіть не знаю, як». Бояле чудово вміла бивати, маючи підготовку писарки, відповідає емоджен, швидко жестикулюючи. Джасінія кліпає очима. Я піднімаю брови на Імоджин. Добре, показую та і відступаю. Але якщо вона кинеться на тебе із заточеним пером, це не моя провина. Вибач, не зважай на неї. жестикулюю, коли емоджен повертається до нас спиною. Тебе намагаються вбити, Джасінія насуплюється. Не сьогодні. Заходжу в заглублення ниші, щоб із двору не було видно моєї спини. Я завжди рада тебе бачити. Але скажи, чим тобі допомогти? Курсанти-писарі майже ніколи не заходять у квадрант вершників, якщо тільки вони допомагають капітану Фінзгібонту. Маю дві справи до тебе, показує Джесіння, коли ми обидві сідаємо на лавку. Вона витягає сумки фоліант і простягає у мені. Це копія дари першої шістки і скидається на те, що йому сотні років. «Ти сказала, що шукаєш найдавніші розповіді про перших вершників, коли повертала попередні книги», – жестокулює вона. «Це одна з найперших написаних книг, які мені вдалося знайти, з тих, які можна виносити з архіву. Готуєшся до чергових дебатів?» «Кладу книгу на коліна, ретельно добираю слово для відповіді на це. Інтуїція підказує мені, що я можу довіряти Джасіні, але після Дейна я не впевнена, що можу покладатися на неї». А те, що я можу сповісти у будь-якому разі, становитиме для неї небезпеку. Чуся. Дякую, але тобі не варто було це приносити. Я сама прийшла б прийшла до тебе. Не хотіла б, щоб ти чекала, поки я чергуватиму в архіві. А ти сама сказала, що бігаєш кожного ранку. Джес робить кілька глибоких вдихів, а це зазвичай означає, що вона збирається з думками. І хоч як прикро це визнавати, але мені потрібна допомога. Показує вона перш ніж витягнути з сумки помаранчевий фоліант і простягнути його мені. Беручи його, звертаю увагу на заяложені краї і обтріпану палітурку. Я намагаюся перекласти це для одного завдання, але мені важко розібратися з кількома реченнями. Це старолюцерська мова. Якщо я правильно пам'ятаю, це одна з мертвих мов, які ти знаєш. Джосінія шарійці і озирається через плече на освітлений магічними вогнями тунель. Наче ніхто із інших писарів міг нас тут побачити. Матиму проблеми, якщо хтось дізнається, що я потребую з цим допомоги. Адепти не повинні так чинити. Я добре вмію зберігати таємниці, відповідаю жестами. Моє обличчя осувається, коли згадую, як використовую цю мову, щоб передавати таємні повідомлення Дейву. Коли ми були дітьми. Дякую тобі, я знаю майже всі інші мови. Вона має напружений вираз обличчя і різко жестикулює. Ти знаєш їх набагато більше, ніж я. Ми усміхаємося, і я відкриваю фоліант на закладці, роздивляючись похилі символи, виведені чорнилом, що позначають слова цієї логосилабічної мови. Тут я застрягла. Джасінія показує наречення. Я швидко пробігаю очима по тексту від початку абзацу, аби переконатися, що розумію, про що йдеться. А тоді перекладаю речення, яке їй цікавить. Останнє слово показую по буквам. Ім'я стародавнього короля, який жив за тисячу років до появи Навари. Дякую. Вона записує речені нотатки, які принесла з собою. Стародавній король, розгортаючи книжку на першій сторінці, і мої плечі мовільно опускаються. Тут дата 25-річної давності. Скопійовано вручну з оригіналу, вказує Джесіні. приблизно за п'ять років до того, як квадрант отримав друкарський верстат. Отже, адже в архівах нема нічого давнішого за 400 років. Окрім сувоїв і часів об'єднання. Холодний під котиться по шиї, коли я перекладаю для неї ще кілька речень із різних сторінок. Дивлюся, як багато я пам'ятаю після року відсутності практики. Я повертаю фоліант, коли закінчую останнє речення, яке зазначає Джасінія. Якщо поквапитися, ще встигну змити із себе під і поснідати. Ми працюємо над тим, щоб для легкого читання перекласти і замінити у відповідну частину архіву все, що написане мертвими мовами та призначено для загального доступу. Показує вона із схвильованою усмішкою, а потім складає свої речі в сумку. Маєш прийти і подивитися, як багато ми вже зробили. Вершникам заборонено заходити за стіл замовлень. Нагадую їй. Я зробила б для тебе виняток, Джесині усміхається. У неділю архів майже завжди порожній, особливо, коли більшість третьокурсників їде додому. Повітря розвертає крик, і моя голова смикається вгору. Через внутрішній двір у навчальному корпусі двоє старших вершників тягнуть другого курсника з третього крила. За ними йде професор Марк Грем. Що в ім'я Амарі коїться, Джасін є блідне і глибше занурюється в тініші, його затягують у будівлю гуртожитку, де тунелі внизу ведуть через каньйон до головного корпусу безгяту. Я думаю, показує вона знаками починаючи уречисто дихати. «Здається, це моя провина». «Що?» Розвертаюся до неї повністю обличчям. «Цей вершник вчора просив книгу, і я написала запит. Писарка нахиляється ближче до мене, в її очах з'являється паніка. Я маю реєструвати всі записи, такі правила». Закінчене речення одним жестом. «Я киваю. Ти не зробила нічого погано. Яка та була книга?» «Я можу йти. Дякую тобі». Вона дивиться на двері, за якими зникає вершник». І тільки страх в її очах не дає мені повторити своє запитання, перш ніж вона втече геть, лишаючи мене дивитися на книгу в себе на колінах і усвідомлювати, наскільки небезпечним є мій дослідницький проект. Чекайте, гукає Рінон пізніше того ж дня, пробігаючи крізь натовп вершників, коли ми дістаємося сходів біля люкавички. Тут більшість із нас тісниться, чекаючи своєї черги, щоб піднятися до летовища. Ми ще тут. махаю рукою, перш ніж мій погляд повертається до людської метушні, що відбувається навколо. Стежу за їхніми руками їхньою зброєю. Я довіряю своїм друзям по команді, але нікому більше. У цій тисняві вистачить одного удару ножем. І я можу стекти кров'ю, навіть не знаючи, хто мене вб'є. Тут щось не так, зазначає Сор, перевертаючи нашу карту із домашнього завдання для КВВ. Номер 4 у мене просто не виходить. Скільки б разів я не рахував ці дрібні лінії висоти, то на півночі, показую йому, тицяючи пальцем унизу цього паперового згортка. Ти дивився не на той сектор, якщо це четверте питання. Я знаю, бо питала в рідука минулої ночі. Без нього теж би не розібралася. Тьху, якась фігня для піхоти, каже, запихаючи карту до кишені, Чому б тобі просто не визнати, що я бог неземного орієнтування? І не попросити про допомогу, як це роблять усі інші. Дразниця Рідок, коли Рі нас нас. Нарешті. А хтось сказав, що командири не запізнюються. Командуванням мало зустріч, відповідає Рі, показуючи пачку листів. Іще ваша командирка має почту. Надія на якусь мить затьмарює мою гіперпильність. Але я швиденько опановую себе. Рідок викликає Ріанон, передаючи листа. Сойер повертається, передаючи наступний. Я... Перегортає ще один. І Вайлет. Він не робив би цього, нагадую, собі перед тим, як узяти від неї лист. Але не можна затимати подих, відкриваючи незапечатаного конверта. Вайлет, вибач, що так довго не писала. Але щойно зрозуміла, яка дата. Ти вже другий курс. Мої плечі розчаровано пускаються, що з мого боку просто жалюгідно. Від кого, запитує Ріанон. Менш розчарований вигляд. Від міри, відповідаю я. Ні, я не розчарована. Слова замирають на язиці. Ми рухаємося далі натовпі. «Ти сподівалася, що це був інший лейтенант?» – згадує вона м'яким співчутливим поглядом. «Знизу й плечима, але мені важко приховати розчарування в голосі. Можливо. Сумуєш за ним, правда?» – говорить тихіше, коли ми човгаємо ближче до сходів. Киваю. «Я не повинна, але так важко виходить». «Ви разом?» – шепоче вона. Маю на увазі усі знають, що ви спите, але з вами щось не те. Я далюся вперед, щоб переконатися, що Соєр і Рідок занурені в читання своїх листів. Це та правда, яку я легко можу розповісти. Більше ні. Чому? Запитує вона з розгубленим виглядом обличчя, що проступає з моршками на її чолі. Що сталося? Я розтягую рота, щоб одразу його стулити. Можливо, правда не така вже й проста. Що в біса я маю сказати? Боги, відколи все так ускладнилося? Ти можеш сказати мені, ти ж знаєш. Вона робить спробу усміхнутися, але біль, який ховається за її усмішкою, змушує мене відчути себе повним лайном. Я знаю. На моє щастя ми вже ступаємо на сходи. І поки піднімаємось, я маю можливість обдумати, що можу їй відповісти. Ми виходимо нагору, пеняємося на, на лотовище, полі для польотів, що розташоване всередині каньйону і за формою нагадує велику коробку. Під виглядом драконів, вишикуваних в такому ж порядку, в якому ми Шикуємося у дворі. Перехоплює дух. Краса, жах і упокорення. Калейдоскоп сили, від якої мені стає важко дихати. Ця історія не закінчиться так просто, правда? Питає Аріанон, поки ми слідкуємо за рідкою і сойером через трій. На її обличчі з'являється усмішка. Я так не думаю. Ми обмінюємося поглядами і я здаюся. Кседен не був щирий зі мною. Тихо кажу я, відчуваючи ніби моя розповідь, найкращі подрузі щось справжнє, правдиве. І мені довелося з цим покінчитись. Він брехав тобі? Її очі спалахують. Ні. Я міцніше стискаю в руці листа міри. Але він не казав мені всієї правди. І не збирається. Інша жінка різь брови. Бо я точно готова допомогти тобі прикінчити цього. Чи нетворного мудака, якщо у вас все було серйозно, а він... Та ні-ні. Я сміюся. Нічого подібного. Це... Ми проходимо повз драконів другого крила, але мені знову бракує слів. Це складно. «А як справи старою?» «Я її рідко бачу. Жодній з нас не вистачає часу для іншої. Це погано. Але, можливо, наступного року буде простіше, коли ні я, ні вона більше не будемо командирами Роя». Ріанон зітхає. «А може ви станете командирами Крил?» Ця думка змушує мене стримувати усмішку. Річ чудово впоралася б з цією ролью. «Можливо, вона робить один крок, підстрибуючи, як маленьке дівчисько. Але наразі ми вільні зустрічатися з ким хочемо. А ти?» Бо якщо ти не зайнята, тут є кілька чуваків з другого крила, які після військових ігор раптом стали дуже сексуальними. Вона пускає бісики. Або ми могли б таємно відвідати Чантару на цих вихідних і потусуватися з курсантами піхоти. Вона піднімає вгору вказівний палець. Цілитель теж окей, але писарі – це вже червона лінія. Бежеві туніки не для мене. Не те, щоб я мала щось проти, якщо тебе цепре. Просто скажу, що ми тепер на другому курсі, і варіантів розслабитися в нас безліч. Випадковий незнайомець може бути якраз тим, що мені потрібно, аби викинути кседина з голови. Але це, напевно, не те, чого я хочу. Поки ми йдемо вниз по полю, Ріанон роздивляється моє обличчя, наче з головоломки, яку потрібно розв'язати. Бляха, та тебе заклили на ньому. Я зітхаю, це складно. Ти вже казала. Вона намагається не показувати, але я вловлюю у її голосі нотки розчарування, бо не ділюся подробицями. «Міра щось каже про фронт?» «Невпевнена». Швидко пробігаю листа очима. Її перекинули. «Мати байн Каже хіба про те, що їжа дещо смачніша, ніж готує наша мама». Це викликає у мене сміх. Читаю далі, але неочікувано натрапляю не на цілі абзаци, закреслені грубими штрихами. «Що за фігня?» Перегортаю наступну сторінку і бачу там те саме аж до речення, в якому вона сподівається полетіти до Самари, під час однієї з моїх майбутніх поїздок і далі підпис. Щось не так? Ріанон відривається від власного листа, коли ми йдемо повз ряд драконів Третього Крала. Здається, його цензуровано. показує чорні смуги, якими закреслено частину листа. Потім оглядаюся, щоб переконатися, що ніхто не дивиться на нас. Цензуровано? Твого листа? Рі має здивований вигляд. Хтось його вже читав? Конверт був розпечатаний. Вкладаю лист на конверт. Але хто б це зробив? Мальгрем, Варіш, Маргрем. Будь-хто за наказом Айтоса. Моя мати? Варіантів безліч. Я не знаю. І це не брехня, тобто не зовсім. Кладу конверт у внутрішню кишеню шкіряного однострою і коли застібаю куртку, відчуваю, що мені жарко. Тут на землі надто спекотно для такого одягу, але я знаю, що цінуватиму цей додатковий шар вже за кілька хвилин, коли ми піднімемося в повітря. Червоний дракон у другому ряду попереджено випускає пару на курсанта з третього крила, який підійшов надто близько. Терн – найбільший дракон на полі. У нього до краю знуджений вигляд. Поки чекає на мене. Металу його сідла і його лузка виблискують на сонці. Наблизившись достатньо, щоб бачити його передній лап, я не можу не зітхнути від роздратування, що андарний з ним нема. Гей, Терн нічого не казав про нового чорного дракона в долині, запитав Рідок, обертаючись через плече, коли ми проходимо повз чоту кіготь і спочатку прямую до Терна, який стоїть на першій позиції, попри те, що Ріанон і Соєр вище за рангом від мене. Перепрошую, це все, що спроможна зараз відповісти, а головне не спіткнутися на рівному місці. Я знаю, що звучить дивно, але коли ми проходили біля Каорі, клянуся, я чув, як він казав. Щось про іншого чорного дракона, якого бачив. Чувак аж підскочив від збудження. Терне? Якщо професор із різновидів драконів знає про Андарну, то ми в дупі. Лише кілька драконів бачили її перед тим, як вона увійшла в печеру для сну без сновидінь. Спробуй сама її сховати і подивишся, як у тебе вийде. Офігіти. Можливо, вони бачили терна, кажу рідику. І не брешу. Чи когось із старших? Каорі казав, що то новий. Його брови піднімаються. Спитай його. Ага, я ковтаю слину. Так, це я можу зробити. Однаково не брешу. Троє сідають на своїх драконів. Терно пускає для мене ліве плече, але раптом виправляється. Зліва, попереджає він, коли позаду мене наближається чиясь фігура. Ручко обертаюся, щоб стати лицем до загрози, і закріплюю свої щити. До мене прямой варіс, склавши руки на спину. Майор, мабуть, не зовсім людина бо на його високому чолі немає ані краплі поту. Ах, Соренгейл, ось де ви. Можна подобати ніби терна, так важко помітити. Маю реваріше, тримаючи руки по швам, щоб мати змогу легко вихопити кинджали і спіхов на стегнах, і думаю, яка в нього може бути печать, я ніколи не бачила на ньому жодних її ознак. Або він надто то зухвалий як Сейден і вважає, що репутація випереджає його, або він учасник клубу секретних печатей. Дивне намисто у вас там. Він показує на зеленкуваті сенсі на моєму горлі. Дякую за комплімент. Дуже коштовне. Я піднімаю підборіддя і уточнюю. Коштувало декому життя. Ах, точно. Дещо пригадую. Чув, що вас лед прикінчив першокурсник. Радий бачити, що це не завершилося ганьбою. Хоча, перепускаю, ви нерідко опиняєтеся в ситуації, коли доводиться з хрипом боротися за життя. Особливо, якщо вірите тому, що про вас говорять. Я офіційно ненавиджу цього чоловіка, та принаймні я знаю, що Терн з'їсть його живцем, якщо він спробує напасти на мене зараз. Я гадав, ми пов'язані з двома драконами. Він нахиляється вліво, демонстративно змірюючи мене поглядом. Так і є, стікає по спині. І все ж бачу лише одного, він дивиться на Терна. Де ваша маленький золотий дракон? Перохвістка, про яку я так багато чув, я хотів би побачити її на власні очі. Із горла терна виривається гарчання, дракон схиляється наді мною, і слина скатує з його пащі велетенськими бризгами під ноги варішу. Майор напружується всім тілом, але зберігає ідеальну маску веселості на обличчі, поки повільно відступає. Цей завжди був норовистий. Йому до подоби особистий простір. «Я також помітив, що він любить, коли у вас є достатньо простору», – коментує варіш. «Скажіть мені, Соренгейл, як ви ставитесь до того, що він до вас, ось скажімо так, більш прихильний, ніж до ваших колег-курсантів. Якщо ви маєте на увазі моє ставлення до того, що він зупинив безглузду страту пов'язаних бежників ваших драконів після парапету, то досить добре. Гадаю, варто мати одного норовистого дракона, який може поставити іншого на місце. Нагадай йому, що я погрожував перетравити його живцем. «І я не думаю, що це піде мені в плюс», – відповідаю я. «Було б цікаво спостерігати, як і не з'їсть цього пихатого дурня, голосандарний сонний. Повертайся до сну, – кажу їй. Тен казав, що вона спатиме ще кілька місяців. Варіш мружить свої очі, не відводячи погляд від мене, а тоді на якусь мить усміхається, але з цієї усмішки нема нічого доброго чи радісного. Так от, щодо вашої маленької перехвостої. Вона ще не може вести вершника». Не брешу, оскільки Дарна не літала відтоді, як прокинулася в Аретії. Я літаю з Терном, а вона виконуватиме маневри простіші дні. Що ж, подбайте про те, що вона полетіла з нами наступного тижня. Можете вважати це наказом. Від Терна знову доноситься гарчання. Дракони не виконують людських наказів. Сила піднімається всередині мене, вирує під шкірою і змушує мої пальці гудіти. А вже ж ні, його усмішка розтягується ширше, немов я сказала... «Щось смішне. Але ж ви виконаєте, чи не так?» «Нахабна людина!» Закипає Терн. «Я піднімаю підборіддя, знаючи, що більше не можу нічого додати, не заробивши дисциплінарних стягнень. Як іронічно, вам не здається?» запитує Варіш, підступаючи крок за кроком. Зі слів полковника Аетоса ваш батько писав книгу «По перехвостих драконів, яких не бачили сотні років, а потім ви пов'язалися з одним з них». «Це випадковість», – виправляю його. Ви мали на увазі якийсь біг обставин. Правда? Він ніби замислюється іде, минаючи Ботхі. У мене живіт вивертається назовні. Правда. Я нічого не знаю про дослідження твого батька, каже Терн, андарне вже не чути. Вершники. Каорі звертається до шикування на литовищі, коли бодхій підходить до мене. Третьокурсники приєднуються до нас сьогодні не просто так. На те є особлива причина. Вони продемонструють. Десантування в льоті Він жестом обводить небосхил, де із заходу наближається кет Червоний мечохвіст на якусь мить затуляє собою сонце, спускаючись до литовища Він не гальмує, що почу я. частина мене вже сподівається, що Дейн впаде Ще пригальмує, заповняє Бодхий, тільки не різко Моя щелипа відвисає Дейн скаче на плече кета і витягує руки для рівноваги, коли дракон вільно падає вниз, щоб пізніше вирівнятися з полем Удари крил лише трохи сповільнюють Кет. Чим ближче вони до нас, тим більше я затомовую подих. День сповзає по нозі дракона, по пазурі, доки Кет і далі летить. Гімна небесні. «Я не радив би тобі цей маневр», – каже Терна. «Та бляха будь-кому, у кого б'ється серце», – відказую йому. Кет лед помітно змагою крилами, щоб сповільнитися, і Ден підстрибує, пролітаючи пост професора за інерцією, продовжуючи напрямок польоту Кета. Він збігає на випалену сонцем траву і за кілька метрів зупиняється. Третьокурсники тріумфують, однак Ботхі біля мене мовчить. Саме тому Етос – командир Крила, кричить Каорі. Ідеальне виконання. Цей прийом є найефективнішим приземленням, коли потрібно вступити на земний бій. До кінця цього року ви зможете навчитися приземлятися в такий спосіб на будь-яку стіну застави. Будьте уважні, і вам вдасться здійснити цей манер вдало. Спробуйте зімпровізувати. І ви загинете раніше, ніж торкнетеся землі. Бляха, я буду уважна. Потрібна буде деяка адаптація, постановлює Терн. Сьогодні ми відпрацюємо основи пересування ще на плече, пояснює Каурі. І як ми пристосуємося до цього, питає Терна. А я не казав, що ми не будемо пристосовуватися, перхавін, Спостерігач. За драконами перегляне свої вимоги, або сьогодні я пообідаю раніше, ніж зазвичай. Цей маневр абсолютно доречний і просто безлуздий у війні, яку нам треба вести. Кагорі поняття немає, що нас там чекає. Тихо кажу Бодхі. Чому ти так думаєш? Він повертає голову в мій бік. Бо як би знав, то вчив би нас найшвидшим способом відірватися від землі, а не приземлятися на неї. Передай йому, що ми досі працюємо над наступною поставкою. каже Ботхі, коли кілька днів по тому ми йдемо литовищем, яке освітлюється місячним світлом, майже північ. Поставка чого? питаю, поправляючи рюкзак на плечах. Він зрозуміє, про що це, запевняє Ботхі, осмикуючись, коли торкається пальцями сенця на щелепі, і не кажи йому, що воно сире, вони займали кузні вдень і вночі, тож ми не встигли. Він сіпається. Одним словом, просто передай, що воно сере. Починаю почуватися якимось конвертом із посланням, зиркою на нього. На миті я ще можу відірвати очі від нерівної поверхні землі, але краще дивитися вниз перед собою не хотілося б вивернути ноги перед 20-годинним польотом. Ти найкращий спосіб донести до нього інформацію, визнає Ботхі. При цьому зовсім не знаючи, про що йдеться. Саме так, підтверджує він. Поки ти не вмієш тримати стабільний захист від Аетоса, так буде безпечніше. Ксейден мав би надалі навчати тебе під час минулого приїзду, а потім... Мене душили. Принаймні, цього року на мене напали тільки один раз, але виклик і двобой за тиждень траплятимуся знову. Ага, це якби винесло йому мозок трошки. Я думаю, впасти мертвим ні з того, ні з цього було б для нього трохи неприємно. Кажу підніс і слухаю одним вухом. Чорт, викликів вже за тиждень. Мабуть, час почати перевіряти список суперників. Я могла б знову вдатися до перевіреного методу – отруєння. Ти знаєш, що він так не думає, каже Ботхі, тоном лектора, що нагадує мені те, як говорить сам Кседен. Я, наприклад, ніколи не бачив, щоб він… Ой, давай якось без цього. Та хвилюйся за когось… Слухай, стоп. Навіть за Катріону. «Яку ще Кетріону?» Кидаю його бік, прискіплений погляд. Бодхі морщиться і стискає губи в суцільну тонку лінію. «Упс! А є ймовірність, що ти забудеш?» «Що я це сказав, доки долетиш до Самари?» «Жодної. Я чи то спотикаюсь об камінь, чи то натикаюся на власне почуття, що одве не падаю, але зрештою отримую рівновагу, принаймні фізично. А що куїться в цей час у моїй голові? Думки хаотично літають, збираючи одну на одну. Хто така Кетріона?» Страшна вершниця, хтось з Аретії. Я так і подумав, ботхі потирає шию і видихає. Але невже навіть найменшого шансу нема? Бо згідно з угодою, яку ми двоє уклали із своїми драконами, він повернеться сюди вже наступного тижня, а я якось не в захоті, щоб мені надерли дупу майже одразу після того, як я відбився від чергового нападу. Ще один замах? Хапаю його за руку, зупиняюся. Ага, друге за тиждень. На мене накинулися влазні. І як ти зараз почуваєшся? Серце в грудях шалено калатає. Я дивлюся на нього широко розплющеними очима. Ботхі лише трохи всміхається. Я випетрав якогось мудака з другого крила. Будучи гуляка, і маю лише ось один синець, тобто я в нормі. Але краще повернімося до питання, чому тобі не варто згадувати, що я казав у присутності кого дещо заморочено двоюродного брата. З яким ти спиш? Знаєш що? «Я розвертаюся, щоб іти до середини поля. Ми можемо розбрати ситуації із замахами, але якщо його це не влаштовує, то нам нема більше про що говорити. Ми взагалі-то не настільки добре знайомі, щоб я обговорила з тобою, з ким я там сплю чи не сплю, Бодхі. Кидаю йому через плече. «Розумію твою позицію», – каже він, запхавши руки в кишені і похитуючись на п'ятах. «Це єдина можлива позиція». Силуэт Терна затуляє світло Місяця, перш ніж він приземляється перед нами. Твій дракон якраз вчасно рятує нас від незручності цієї розмови. Час вирушати, різко заявляє Терна. Намагаюся не сприймати його тон на власний рахунок. Він уже кілька днів поводиться нестерпно. Проте я його розумію і навіть відчуваю Тернів фізичний біль, як ніж у грудях, коли його емоції Переважають над моїми власними. Він поспішає, кажу Ботхі, дякую, що провів мене. Люди, попереджує Терн. Блять, констатує ботхі, собі підніс, коли позаду нас запалюються магічні вогні, поле тепер освітлене так само, як уночі, коли ми летіли на військові ігри. Курсантко Соренгел, вам варто відкласти свій відліт. Вариш підсилює голос, звертаючись до мене через поле. Ми повертаємося і помічаємо, окрім нього, ще двоє вершників, усі прямують до нас. Терн гарчить у відповідь. Ми з ботхи обмінюємося поглядами, але мовчимо, коли трійця підходить ближче. Що будемо робити, якщо вони спробують нас зупинити? – питаю Терна. Будемо робити фуршет. Фу! Я думав, ви поїдете не раніше, ніж вранці, – каже варіш, виблискуючи облесливою усмішкою. Двоє інших вершників тим часом обходять нас з боків. Смужки старших лейтенантів на їхніх формах такі самі, як у міри, на одну більше, ніж у Кседена. Минуло два тижні це відрядження. Я знаю. Варіш кліпає на мене, потім на вершницю ліворуч. Нору, обшукай сумку, перепрошую, ваш наплічник, наполягав варіш, стаття четверта, розділ Перший кодексу. Усі речі курсантів підлягають перевітці на розсуд командування. Закінчу за нього. А ви знаєте кодекс, це добре, давайте на плічник. Я ковтаю слину і вільняю плечі із-під лямок, стягуючи зі спини рюкзак, який передаю вершнику ліворуч, не спускаючи при цьому очей з варіша. Вона бере мій наплічник. Ви можете йти, курсанко Дюран, кидає варіш. Натомість Ботхі навпаки підходить ближче до мене, Через що інший старлей також робить крок вперед, наближається до нас. У магічному світлі на його формі видніється нашивка сили печаті, володіння вогнем. Як командир чоти курсантки Соренгейл, хочу, посилаючись на статтю 4 розділу 2 кодексу, нагадати, що за дисципліну курсантів відповідають командири підрозділів, які звітують перед вищим командуванням. Отже, я занедбав би свої обов'язки, якби зараз залишив свою підлегу яка потенціально може мати при собі те, що б ви там не сподівалися знайти», – виголошує Бодхі. Варіш лише премружує очі, коли нора висипає міст мого наплічника на землю. От тобі чистий змінний одяг. Тер нахиляє голову позаду мене і хрипко гарчить. Під цим кутом він може спалити Варіша та одного з його компаньонів, не зачепивши ні Бодхі, ні мене. В такому випадку у живих лишиться ще один вершник, з яким за потреби ми впоряємося. Гнів прошиває мою спину і я місно стискаю кулаки, наче це дійсно зможу допомогти втримати вибух сили, яка сонує моїми жилами. Це справді було необхідно? – питаю інших лейтенантів. Був наказ обшукати, – відповідає Нора і дивиться на Варіша. Одяг, – відповідає вона, перебираючи мої речі. Руки жінки тремтять, коли вона дивиться на терна. Підручник, фізика, другий курс, посібник з навігації, щітка. Дай мені цю книгу. Варіш простягає руку. Саме час повторити проданий матеріал, зауважу я, раптом, відчуваючи вдячність до самої себе, що додумалася лишити дар першої шістки в кімнаті. З іншого боку, не так багато там корисного чи нового, хіба відомості про те, що перша шістка не була першими вершниками, вони були просто першими, хто вижив. Важно відповідає, він гортає сторінки, безсумнівно шукаючи нашкрябані на полях таємні дані, але його щетина Розчаровано вигинається, він нічого не знаходить. Задоволені, тарабаня пальцями по піхвах на стегнах. Добре, це все. Він кидає книжки на купоню. До зустрічі за 48 годин, курсанко Соренгейл. І знайте, оскільки ваш перохвіз знову не з'явився на шикуванні, поки ви від'їзді, я подумаю над покаранням за невиконанням вами наказу. Із цією погрозою трійця йде геть а магічні вогні згасають один за одним, тож єдиним джерелом світла, що у нас лишається, є місячне світло. Ти знав, що таке буде? Середити дилюся над бодхи, тоді присідаю і збираю розкидані речі. Це тому треба було мене провожати, так? На додачу до цілком реальних замахів на інших, на наші життя, Аймоджен і Ея також зазнали нападу сьогодні після відвідування інструктажу для третього курсу. Ми мали підозри, що вони захочуть обшукати тебе, і вирішили в цьому переконатися, зізнається він, присідаючи, щоб допомогти мені пакувати наплічник. Вони могли загинути. Мені щемить у грудях, але я швидко складаю цю емоцію свою скриньку, де вирішила ховати всі почуття цього року, крім гніву. Використати мене як підослідну, різким рухом, застібаю наплічник і просуваю руки крізь лямки, звалючи його на спину. Навіть не сказавши мені, Давай гадаю, Ксейденова ідея це був експеримент, бодхі кривиться, а ти контрольна точка. А які в біса, тоді були зміни, глухо долина дзін. Не затримуй Терна, уже північ. Вам час летіти, каже бодхі. Кожна хвилина тут забирає в нього хвилину із Гаелі. Бодхі припинив використовувати мене як якусь фішку для настільних ігор. Кожне слово вимовляю різкіше за попереднє. Якщо вам потрібна моя допомога, просто скажіть. І не треба розповідати мені про мої недосконалі навички захисту. Це якраз зовсім не привід, щоб посилати мене кудись, до чого я не готова. Справедливе зауваження. Здається, його зачепили ці слова. Киваю йому, прощаючись. Піднімаюсь по рампі вигнутого плеча терна на спину. Місячного сяйва і того слабенького магічного світла, що сягаю сюди, Мені цілком достатньо, щоб знайти своє сідло. Я могла б орієнтуватися по самих шипах на спині Терна навіть у найтемнішу ніч. І вже довела це в Ресоні. За сідлом закріплені два пакунки, двічі більше за мій наплічник. Добре, що мене не вшукали, каже Терн. Ми веземо. Я двічі підморгую йому. Так, підтверджує він. Тепер швидше сідай в сідло, поки вони не передумали. Інакше я буду змушений спалити кілька офіцерів. Пізніше я... Скажу кілька слів командиру крила щодо того, що тебе не підготували. Повір мені. Ще секунду на те, щоб припасувати свій наплічник і ще одна, щоб закріпити ремінці над стегнами. Ну, тоді летимо до них, кажу я. Терн відступає на кілька кроків, напевно, щоб не зачепити ботхи, а тоді поринає в темряву ночі з кожним помахом крил, наближаючи наздоль лінії фронту і до ксейдена.